Allah, Allah. ima znači koji insani diš u grijeh i bitimo imu spasom prije nego uđe uđenim slobate zbog određenih grije koju što uđe. Jedna opaska samo na prošlom znači, našem druženju. Spomenuli smo na kraju tamo jedan hadifka i bledžman Bukhari, a smo ga pojasnili. Uh, nisam jedan dio tog haditha prevao, a uh, veoma je značajan, pa ćemo ga morat malo onaj, e, navesti, pa, pa komentarizati, da se ispredno sveti. Riječ Hadisu, hadithu, koje sećate, vi sigurno znači hadithe bo Zerra. Kad je rekao Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam, Ma min abdin qale la ilaha illa Allah thumma mata ala dhalik illa dekhala janna. Kaže Allah uposanik sallallahu alayhi wa sallam nema nijednoga roba. Kui bude rekao la ilaha illa Allah thumma mata ala dhalik. A zatim umre natome. E ja nisam preveo. Vrati je dano da. nato pa smrduje da tomalo. نحن نكتبه و نكتبه ثم لا تتعلم ذلك أزاتي ممرينا تومي أدنييك أجل جنة وضعنا كما قد يقول لا إله إلا الله أزاتي ممرينا تومي أجل ما سأخذك أجل جنة سيغرنا أجل جنة سيغرنا فقل قال ابو ذات وقال وإن زين و سرق الله أسرق فما قال صنع زنانك بلود وما قال fakal wen zana wa tri puta i četvrti puta rekao mismo to ponadali ana ragmi anfi ne dopadalo i teško padalo ili krivo bilo ili teško bilo buzu Kako sada svatiti ovaj hadis Je samo znači da kažemo la ilaha illallah i gotovo. Kada smo mi rekli da neophodno jeste sastavni dio imana jeste djela. Da djela mora biti kod isana prisutna od namaza ostalo. Ovaj sada hadis nam na vanjsko označene tako dolazi šta da djela ne moraš da radiš. Kažeš la ilaha illallah i ćeš u džennet. ali ovde bitno je bitna ova reč To kaže i umre na tome. Pa svi stranski učenjaci rekli da ovo znači, između ostaloga i pod jedan, da umre nakon što izgovorio te riječi. Kako to? S odnoj hadisu koji je blježi Budavud, u Sume Sunanu i Hakimu i i kaže Šekalbani za njeg da je sahih, Abdul Qadir al kaže za njega da je najmanja ruka šta? Hasan. Je rekao Allah u poslanih sallama, men kao la ilaha ila Allah dakle la djennak. Kogod mu da je kaže la ilaha ila Allah, je, kaže u djennak. Dehala, glagol u prošlome vremenu. Men kane ahiru kelamihi, la ilaha ila Allah, dehala djennet. Čije zadnje riječi budu, la ilaha ila Allah, ušao je u djennet. Čije zadnje riječi budu na dunjaluku, ko zadnji, znači prije smrti, izgovori, la ilaha ila Allah, dehala djennet. Nije rekao Allah u posljednjih, se jedhulul djennet. Ući će u budućnosti, daleko i na odalju. Niti rekao, jedhul od džennet, ulazi u džennet. Nego kada šta? Dehal od džennet, ušao je u Garancija sto postotna. S tome, znači, slumma mati na dželik, odnosno, a zatim umre na tome, na tome je izgovorio, ulazi u džennet. I drugo tumačenom haditha jeste, slumma mati na dželik ili umre na tome, odnosno, bude radio ono što to la ilaha illa Allah iziskuje od njega. فَعْلَمَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهَ kaže Allah Jalašanu, Allahom posadniku sasalem, znaju Muhammede da ne ima drugog božanstva osim Allah. Znači moraš da i badati, samo činiš, moraš samo njemu i da činiš onako kako ti on naređu i da se širka kufra i ostali stvari kloniš. ثُمَ مَا تَعْلَى ذَرِكَ A umri na tom na čistom i tabhijim. Makar nakon toga dan, dva, pet godina, deset godina i tako dalje. Tako da ovo, onaj, mislim da je dovoljno po tog Oni koji smatraju da je dosta da se kaže samo La ilaha ila to su murđe, to su ešarje, to su maturidije, među ostalo. Koji kažu dijela nisu od imana, ne ulaze nikako u iman i dosta je samo reći La ilaha ila Allah. Opet su rekli, došla kasnija generacija, pa su rekli dijela nisu uvjet ispravnosti imana, nego samo potpunost imana. Opet ista stvar. Ha radio, ha radio, ti si vjernik, samo ti iman ima nije potpun, Ali su opet vjernik. Ne može. To su definice koje su suprotne definici Selefa. Fajer. Idemo, in ša'Allahu ta'ala, na sljedeću tačku koji je šeho li svemoj temi je tamo stavio prilikom. Govorao u uzrocima koje insana čiste od grijeha prije nego što uđe u džahennemsku vatru. Ili da ga sačuva uopšte ulazka u džahennemsku vatru. Između tih, to je čini mi se peta tačka, jeste gdje on kaže ma ju'malu lil mayjit min a'malil birri. Ono što čovjek medit ima koristi od dobrih dijela. Ono što čovjek kao medjit, kao mrtvac, umru, ali otoga ima se koristi od njegovih dobrih dijela koji je uradio. Ostavi nešto iza sebe. Ostavi nešto iza sebe. I ovdje sada imamo više tih grupa. Ono što je on ostavio iza sebe i ono što neko uradi za njega počemo pa krenuti sa onim što on ostavi za sebe. Mi ćemo probati da mu sve skratimo. Ako se neko vrati od vas na fetva od Šehah sam vam taj mi ovog govorio u sedmom tomu, tamo on je o tome samo napisao dvije ili tri stranice, ni više. Ali evo mi smo to komentarišemo malo više i tako dalje da se da se stvori slika jedna po tome pitanju malo bolja. Između ostalog, krenućemo sa hadisom Koqnao od imama Muslima sa sahihu. إذا مات الإنسان عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية, من صدقة جارية أو من أو به Ev, veledim salihin, jedu u lehu. Kada umre čovjek, sa njegovom smrću se prekidaju sva njegova djela. Un qata' anhu amelu. Prekineu se njegov, djelo se prekida. Qata'u, znači prekinuti, preseći. Odi <coughs> Pored musibeta koji je insam doživio priljukom smrti, braća moja draga, između ostaloga, i islamski učenjaci kažu, jeste od najvećih gotov musibeta što vjeniku se sa smrću, šta? Prekidaju njegova dobra djela. Što si klanjao, više klanjati ne možeš. Što si dobi, više dobit ne možeš. Što se bori, više se boriti ne možeš. Što si činio dobrih djela, više i ne možeš činiti. Jel musibet, ili nije musibet? Smrti prekida tvoja dobra djela. Šta misliš da se tek pokajao Allah u Đelešanu i krenuo sa dobrim djelima tek tri dana? I dođete smrt. Šta misliš? Htio se da podiliš samo svoj mentak na lahom putu pa te smrti tom prekinula? Primjera radi. Ej. Kaže, znači kada umre insan, čovjeku se ili čovjek njemu se prekidaju njegova djela. Osim kaže u uh, tri slučaja. Pa je Allah poslanih s.a.v. njihar nabrojao pa kaže ila min sadaqatin džarijatin, osim kaže sadaka koja, pasta izraza koji je upotrebao, teče. Teče ili stano nešto, kreće se. Kreće se. Neki su to preveli pa kažu trajna sadaqa. Međutim, istravo da se kaže ovome, Svaki oblik, i kažu trajna sadaka, kaj to je vakuf. Međutim, kaže se ono što je ispravno, svaki oblik sadake koji je insan san za svoga života dao, a ona još uvijek donosi plodove njemu. Ne mora biti vakuf. Morar biti nešto mimo toga, ali još uvijek donosi plodove. Kad to nestane, nestane njemu dobroga dijela koji dorazi. Da okale mi šmočku. Da okale miš vočku ili posadi vočku i ti si umro, vočka ostala je još deset godina, došao mu je lehaso pa je posjeko, onda kad je posjeko, tebi dobra djela prestaju. Tebi dobra djela prestaju nakon 20 ili trideset godina. Iako to nije vakuf, nije to vakuf. Znači trajna sadaka, trajna sadaka ili sadaka koja traje, teče i za tvoje smrti još uvijek, što kaže se... Kreće se. Ili ima plodove donasi. Pa ćemo malo komentarisati. Zatim kaže ili znanje juntefao bihi od koje ljudi ili od koje im se može iscrpiti određena korist i uzeti određena korist. I treća stvar kaže ev veledin salihin jedu lehu ili kaže dobro rodijete koje dovi jedu lehu evo alejhi. Dovi za njega ili protiv njega? Njeg. Dovi za svoga roditelja. Ne proti svoga roditelja. Danas imate djecu koja za još života svoga ocele majke dove protiv njega. Ejmač, mi ćemo sad malo da se ode. Zastavim malo da komentarišem mogu. Svi islamski čanjaci, braćo, su složeni da sadaka pomaže Mejidu. Da li da je to trajna sadaka? Da li je to sadaka koju čovjek dane u neki vaku za sloga života? Da li da to neko podijeli za njega nakon njegove smrti? Da li je zvoga i metra koje ga ono ostavio kao nasljeđe? Da li i svugi metra to učini? složni su na tome da sadaka pomaže čak ili dolazi sa vape ili nagrade za, za umrnoga. Braćo moja draga, mi smo ako se sjećate govorili o sadaki ili davanju, čini mi se nekoliko dječeva da smo ostavili na tome dva ili tri dječeva, kad smo govorili o mm. diljanu Allahu džele šanku put. Stroga ne bi o tome. Ovaj samo samo mi spomenu jedan hadis koji je od Imam Buhari sunneh sahihu. I hadis qudsi rekoy الله Allahu subhanahu wa ta'ala rekoy kaze Allahu jalla shanuhu troši ja ću na tebe da trošim dieli svoj metak ja ću dieliti ta tebe ja ću Ovo ne znači trošiti ne treba, troši na Allahom dželješanu putu, troši tamo gdje treba, pomaži. Ja ću da trošim na tebe. Ne možeš potrošiti koliko Allah dželješanu može tebi da. da i da potroši na tebe. Što god više trošiš, on će te više davati. Ja vraću znam za slučajeve ljudi koji troše na Allahom putu, Allah im se više više daje. Znam, I znam i kad sam bio u arabskom svijetu ljude koji su trošili od svoga imetka što ne mene zamisliti. A samo radi. A Allah mu samo daji. Nemereš ni zamisliti. A sjećate kad smo govorili da sodaka kako došlo u hadisku je Hasan doba. Kaželi Allah posljednji za sveme liječite svoje bolesne čime. Hajdi dan čak kad bi se složili da ovaj hadith njem je prigovorilo. Ali svi su islana skučenja se složi na tome i sam imam u kamer, džavu tebe i ostali kada govore tamo, kaže, uvjerili smo se svojim očima da sodaka liječi. Bolesne. Teždoba takozvana je dokazala, što bi rekli mi, ispravnost ovoga haditha. Šta znači to? Praksa, praktični onaj, primjeri koji su bili, dokazali su ispravnost ovoga I mi smo, čini mi se, kad smo govorili, da li ima spomenuli neke te primjere koji sam ja lično, onaj, uspio da da dokućim. Kaže, reci, zaista gospodar moj, ili gospodar, je jebe sopo rizuka, dijeli od svoje obskrbe kome hoće od svojih robova. Otvara koliko hoće, daje koliko hoće. Va jako diru leh, a sa druge strane mu skrašuje koliko hoće. Ili, Da mu jedno vrijeme, mu daje da ima ogromno, a zatim mu dati da uskrati me. Ili jedno mu da robova daje ogromno, a drugo me uskraćuje. Od svojih mudrosti. Nekada insan bude bogat, jedno vrijeme bude bogat u svom životu. Kad dođe, ne znam, starost, osiromaši. Ili bude siromašan jedan dio svoga života kad dođem opet drugi period njegovog života Allah ženašanu ga obogati. Jebesu tu da Daj, otvara ako me hoće. I uskraćuje također ako me hoće. Vama nataqo min še'in va huve juhlifu. I ništa kaže nećete potrošiti a da on to neće šta ne domijeliti. Ništa. Jednu Marku ako potrošiš, nećeš je potrošiti, a da ti Allah neće nadomjeriti. A on je, znači šta, nadomjeruje. Nemaš nikako, nema niko opravda, a ne nema. Niko. Da kaže, ja ne mogu da dajem, ja nemam i tako, nemaš nikako. Sve ti Allah je rešanu dao mogućnosti i nije te ostavio, a da ti ono što budeš potrošio na njegovom putu, ti nećeš šta, da te neće vratiti. Sudome, ajet imamo hadid gdje kaže Allah posljednji sudome kaže imamo Hanna odvar i Allah subhanahu wa ta'ala svaki dan, znači svakoga dana u kome se sunce rađa, što bi rekli mi, silaze dva meleka. Silaze dva meleka. I kaže, jedan od njih kaže Podaj, ili nek se dadne onome ko dijeli. I uskrati, i nek se uskrati onome ko neće da dijeli. Kad bi se ovako prenao. Svaki dan se znači, ovi me meleki spuštaju na, na zemlju. Svaki dan. I jedan od meleka govori da se dadne onome ko dijeli da scena do onome ko dijeli, onaj ko me kodjeli a ona je kome ne kome da djeli a ima nam njegov imetak šta telefa u odnosu da propadne njegov imetak Ovo su dvije melike dvije melike Od naše diche metka što se tiče znači znanja koji korisno znanje vi dolaz znate da je to šerijatsko znanje prva stvar Ja se sjećam, braćo, sam bio na studiju, jedan od bogatih ljudi u Kairu svakoga mjeseca Ramazana. U zadnjih deset dana Ramazana bi dolazio jednu četru da sam ja stanovu svake godine kod jednog brata, jedan brat poznat poznanju znanju tamo bio, kod njega bih dolazio i rekao mu, sakupi mi 30 studenta šarijata, koji je na šarijat je samo, da mi dođu sutra u toliko i toliko vremena. Nije htio nekoga ko studira ekonomiju, nekoga ko studira medicinu, nekoga ko studira hadith, nekoga studira arapski jezik, nekoga ko studira istoriju. Ne, samo mi kaže, sakupi one koji studiri šarijat. I to strance, strance. I Sutri dan bi on došao i sabrali bi se, ko bi sabralo se tu i on bi svakom kovertu podijelio. Vjelujte mi, ta koverta je bila podebela. Podebela je bila, jer je znao koliko je vrijednost pomoći onoga ko traži šariatsko znanje. Zašto? Jer taj koji nauči, sigurno će nekoga da, da poduči. Esad je ovde ovo znanje, znanje koje čovjek ostavi za sebe, koje je znači koji će ljudi imati koris od njega. Ovo djelo ovde kod nas vrače El-Kebairi, kojina fi napiso Hafiz Zahabi, da je umro u 1000. Danas je 15. hijezsko. Imam Buhari je živio u kojem hijezskom stoljeću kad je umro. U trećem hijezskom stoljeću njegovo djelo još uvijek ostalo. Pamti se na pamet. Pamti se šta? Na pamet se pamti stoljeća su prošla, jel ima naglede taj čovjek od toga? Ogromnu nagledu ima. Doćim drugi su napisali prije posljednika, sallallahu alaihi wa sallam, neka djela, za njih se ne zna ni traga. Koji su pripadali indijskoj filozofiji ili grčkoj i tako dalje. Ne znaju se ni traga. I čak ono što je ostalo od njihovoga znanja, jeste znanje koje u šarijatu, kad se važu u šarijatu, imali koristi, nema koristi, nikakve koristi nema. Ina. I kako kaže Allah je Lešanuhu. Uh, kada govori o znanju kaže: "Khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan." Kaže on je onaj koji je stvorio čovjeka, 'allamahu al koji ga podučio kaže bejanu. Šta je kaže činjaci, govoru, bayan? Kaže islamski učitelji govore 'allamahu al-bayan. Naći poduč je govoru, a taj govor je šta donosi plode Bogu za sebe allamahu shadidul quwa ikaje kad govori in huwa illa wahyun yuhon on je ono što se govori znači Allahon poslanik objavio ništa dugo osim šta objavio allamahu shadidul quwa podučio je tome govoru Allahu poslanika sa neko nekoliko je ogrome snage ko to menajdžbrin Znaј koji je poslanik sa selamom dato mimo Kur'ana jeste vahij, a taj govor ga je podučio ko? Džibril. A džibrilaj podučio opet ko? Allah subhanahu, subhanahu wa A opet mi smo uzeli miras toga znanja i podučajemo se to. Pogledajte kako taj larac ide jedan za jedan. Zatim kaže: "E u balidin salih yad'u lahu ili d'obro", kaže djete, pa ste, nije samo djete, nego kaže weld Ili dobro odijete, jedu o lehu koji dobi za roditelje svoje. Kako kaže Allah, Želešanu, Kako kaže i gospodaru moj, smiluj im se, roditeljima moji, kao što su oni bili pra meni milostivi i pra meni dobri i pažljivi kad su ima odgajali kad sam bio mali. Vidite, jela Đelešanu podučava mene tebe, kako znači da ostane ti je manet? Da za svoje rodice radiš nakon, nakon njubes smrti, a to je šta? A to je dola. Ovo su znači tri stvari, kažu islamsko činjacove tri stvari, sadaha, znanje i porod, zato što je, kaže ovdje, čovjek uzrošnik stvari. Zato si ima korist od ovoga. Jer je kada je šta, on uzročnik. Ti su uzročni na traju sadaku. Ti su uzročnik za znanje i ti su uzročnik za tvoje djete. Uzrok toga nastavlja. Si ti. Zato je insan od ovoga ima korist. Također, ovaj, od ovoga svima korist po pitanju sordakete, ako zvane, jeste i insan da isposti ono što je ostalo onome koje je postio pa preselio ili takozvani post koji je znači zavjetovani post ili hađ, isto također, da nisam u radu za, za onoga ko, za koga radi. Mimo ovoga, znači, šarijanski tekstov, ako dođe, to se, to se udma. Mimo toga, jok, mesela učenja Kur'ana i davanja, znači, nagrode za Mejita, je predmet raziraženje opravdanstva, jestli da nije nikada se koristi Mejita. Nastavit ću on glednji Mejita na ovu tematiku, našem sljedećem družijem, okolika, vmeh, na polukavne hana,